Але хоча б та версія, що жила у голові Раві, була такою, до якої він звертався із запитанням «Що б зробила Піп?». Піп спробувала і сама, звернулася до Раві всередині себе. Вона запитала його «Що б ти сказав мені робити, якби був тут поручі?». Раві відповів «Він сказав би їй не здаватися, навіть якщо статистика і логіка говорять протилежне. К чортам це й менше одного відсотка». «Ти, Піпа, чортова фіцамобі, мій маленький сержант, Піпус Максимуса, і тобі під силу все!» «Уже пізно», – сказала вона йому у відповідь, «Він сказав, що ще не пізно, вона ще не у другому місці, Ще є часи, ще залишилися сили боротися!» «Вставай, Піп, вставай!» «Ти зможеш, вставай, вона зможе, вона зможе, Раві мав рацію, вона ще не у другому місці, Вона ще в машині!» і може використати цю машину на свою користь. Її шанси вижити в аварії набагато вищі, ніж у другому місці. Машина, здається, погоджувалася. Колеса ставали гучнішими на гравійній дорозі, підганяючи її. Змусити його потрапити в аварію, вижити. Ось новий план. Очі Піп метнулися до нижньої частини багажних дверей. Тут не було засувки, щоб відкрити двері і вистрибнути. Єдиний шлях – Через задні пасажирські сидіння, а звідти кинутися на нього, змусити втратити контроль над кермом. Отже, два варіанти. Вибивати заднє сидіння, поки не зламається, скласти його. Або перелізти згори, через проміжок над підголівниками. А щоб це зробити, треба зняти цю кришку багажника над собою. Піп обрала другий варіант. Кришка була жорсткою, вона відчула це колінами, але кріпилася лише з двох боків гачками чи механізмом. Треба було лише змінити положення, сповсти вниз і тоді бити ногою у кут, доки він не відійде. Машина сповільнилася і зупинилася. Зупинка затягнулася. Це була не просто зупинка для повороту, чорте. Очі Піп розширилися. Вона затримала подих, щоб краще чути. Пролунав звук, відчинилися двері машини. Що він робить, залишає її десь. Вона чекала, коли грюкнуть двері, але цей звук не пролунав, принаймні кілька секунд. А коли таки пролунав, машина рушила з місця повільно. Зовсім не так швидко, щоб можна було потрапити в аварію. Але минуло лише сім секунд, і машина знову плавно зупинилася. І цього разу Піп почула, як підняли ручне гальмо. Вони приїхали, друге місце, було запізно. «Пробачи», – сказала Піп Раві у своїй голові – «І я тебе люблю, раптом це якось дійде до справжнього раві». Двері машини відкрилися. Двері машини зачинилися, кроки по гравію. Жах повернувся, витікаючи з того кута свідомості, де, як вона думала, його замкнула. Піп згорнулася у клубок, підтягла коліна до грудей. Вона чекала, дверця та багажника відчинилися, він стояв прямо тут. Але Піп бачила лише його темний одяг до грудей, Рука потяглася вперед, відтягнула кришку над її головою, і вона скрутилася, згортаючись до спинки сидіння. Піп подивилася на нього вгору, силует на тлі пізнього денного сонця. Монстр серед білого дня. Піп моргнула, очі звикали до сліпучого світла. Не монстр, просто людина. У знайомій поставі плечей було щось рідне, де вбивця показав їй своє обличчя, показав блиск своєї посмішки. Це було не те обличчя, яке вона очікувала побачити. Це був Джейсон Белл,